Кен Могі. Маленька книжка «Ікігай. Секрети щастя по-японському. Те, заради чого варто прокидатися вранці. Передмова. Ікігай – це вміння знаходити, впізнавати і цінувати ті радості життя, які важливі саме для вас. Щоб віднайти ікігай, не обов'язково бути японцем. Ви дізнаєтеся про п'ять принципів ікігай, які допоможуть вам впоратися з негараздами, подолати проблеми, ліпше зрозуміти себе та світ навколо і жити в гармонії. П'ять принципів ікігай У цій книжці нараз і про п'ять принципів ікігай. Принцип перший – починати з малого. Принцип другий – звільнити себе. Принцип третій – гармонія і стійкість. Принцип четвертий – радіти малому. Принцип п'ятий – бути тут і тепер. На цих основоположних принципах ґрунтується успіх ікігай. Кожен із принципів не вичерпний сам по собі та не суперечить іншим. Ці принципи не мають певної послідовності або ієрархії. Проте всі вони вкрай важливі для розуміння ікігай і допоможуть вам збагнути і засвоїти все те, про що починає прочитаєте в цій книжці, а ще зіставите ці відомості зі своїм життям. Щоразу їхнє значення розкриватиметься перед вами глибше і повніше. Сподіваюся, відкриття, які ви зробите під час цієї мандрівки, принесуть вам утіху. Розділ перший. Що таке Ікігай? Навесні 2014 року президент США Барак Обама прибув до Японії з офіційним візитом. Японський уряд мав вибрати місце для урочистої вечері, влаштованої від імені прем'єр-міністра Острівної держави. Це була неформальна зустріч, що передувала офіційним заходам, які починалися з наступного дня. У програмі візиту була церемоніальна вечеря в Імператорському палаці за участю імператора і імператриці. Уявіть, як ретельно вибирали відповідний заклад для вечері президента і прем'єра – Рішення про те, що вечора відбудеться в Сукія Басі -Дзіро, напевно, найвідомішому та найшанованішому у світі ресторані суші, дістало загальне схвалення. Наскільки вечеря сподобалася президентові Обамі, можна було здогадатися з його усмішки, коли він виходив з ресторану. За повідомленнями ЗМІ, Барак Обама сказав, що це було найкраще суші, яке він коли-небудь їв. Це поважний комплімент із уст людини, що виросла на Гаваях де досить помітні японські впливи, зокрема й на місцеву кухню. Президент, отже, уже мав нагоду ознайомитися зі здобутками високої кухні. Рестораном Сукіабасі Дзіро» з гордістю керує 91-річний Дзіро Оно. Подейкують, що він найстаріший у світі шеф-кухар, нагороджений трьома зірками Мішлен. Сукіабасі Дзіро» був добре відомий серед японських кулінарних знавців – до того, як перший гід Мішлен відвідав Токіо у 2012 році. Проте саме той розголос у пресі привернув до ресторану увагу гурманів з усього світу. Процес приготування суші оповитий майже містичною атмосферою, коли до справи береться Оно. Утім, в основі його майстерності лежать звичайні практичні підходи та знахідки. Наприклад, саме шеф Куфарг. Кухар розробив спеціальну процедуру, що дає змогу зберігати ікру лосося свіжою впродовж року. Для цього знадобилась неабияка професійна вправність, мудрість і немало часу, адже раніше ікру подавали до столу лише, розп... лише в розпал сезону – восени, коли річки аж кишіли цією рибою, що йшла на нерест. Дзіро Оно – Придумав процес копчення рисовою соломою певних сортів м'яса та риби. Завдяки такому способі страва має неперевершений смак. Температуру риби, час приготування, спосіб подавання рибних страв гостям розраховано дуже ретельно, адже смак суші максимально розкривається тільки за умов дотримання певного температурного режиму. Звичайно ж передбачено, що клієнт не надто зволікатиме перш ніж скуштує суші. Фактично, вечеря в Сукіябасі Діро схожа на вишукану балетну партію, постановником якої стає величний і поважний маестро, що диригує виставою із -за свого п'єпітра, демонструючи суворі манери. Проте, якщо вам пощастить, ви станете свідком того, як коли-неколи його обличчя осяватиме щира усмішка. Ви можете подумати, що неймовірний успіх Оно – це заслуга лише його обдарованості, абсолютної рішучості та непохитної цілеспрямованості, якими були сповнені роки його тяжкої праці, що це наслідок невтомних тренувань, пошуків нових кулінарних технік і найвищого рівня подавання страв. Безумовно, усім цим Оно володіє сповна. Однак, крім цього, він має дещо масштабніше за ці досягнення та важливіше за все інше. У його житті є ікігай. Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що своєю неймовірною славою та казковим успіхом у професійному й особистому житті воно завдячує тонкому розумінню цього суто-японського за своєю природою поняття. Ікігай – японське слово, що означає задоволення та сенс життя. Воно складається буквально із двох окремих слів – ікі – життя, та гай – причина. У японській мові слово «ікігай» вживане в різноманітних контекстах і з різною метою. Його можуть використовувати і щодо чогось маленького, і стосовно якихось великих досягнень. Це настільки поширене слово, що японці застосовують його щодня, не мов мимохідь, іноді не відчуваючи особливого значення згаданого слова. Найголовніше, що для досягнення ікігай не обов'язково перебувати на вершині успіху професійній діяльності. У цьому розумінні ікігай – це дуже демократична концепція, своєрідне визнання свята розмаїття життя. Якщо людина має ікігай, то, можливо, це стане поштовхом до успіху. А втім, успіх сам по собі аж ніяк не є обов'язковою умовою для того, щоб ікігай стало складовою частиною людського життя». Для Дзіро Оно, власника успішного ресторану Суші, комплімент від президента Сполучених Штатів Америки, звичайно, може стати джерелом ікігай. Усесвітні визнання і славу найстаршого шеф-кухаря, нагородженого трьома мішленівськими зірками, також можна вважати складником ікігай. Проте ікігай не обмежено славою та визнанням. Можливо, для літнього Оно ікігай полягає в тому, щоб подати ідеально приготованого тунця своєму усміхненому клієнтові, або просто вдихнути свіжу прохолоду ранкового повітря під час перших хвилин мандрівки на рибний базар Цукідзі. Може, Оно знаходить ікігай у маленьких ковточках кави, з яких він розпочинає свій день, або у сонячному промінні, що пробивається крізь листя дерев і супроводжує маестро на шляху до його ресторану в центрі Токіо. Одного разу Оно сказав, що хотів би померти, коли готуватиме суші. Це наповнює його ікігай неймовірним змістом, попри те, що воно складається з безлічі маленьких кроків монотонної і клопітливої праці. Тільки уявіть, щоб м'ясо восьминого стало м'яким і смачним, воно має масажувати головоногого молюска впродовж години. Приготування кохади, маленької блискучої рибки, яку вважають королевою суші, потребує неймовірної зосередженості. І коли чистять і виймають кістки – і з рибини, і під час приготування за особливим рецептом маринаду із солі й оцту. «Можливо, саме з кохади я приготую своє останнє суші», – сказав якось Оно. І таїться в дрібницях. Ранкове повітря, чашка кави, сонячний промінь, довготривале приготування м'яса восьминога, визнання з боку американського президента мають для Оно однакову вагу. Тільки той, хто здатен розпізнати і відчути цінність усього цього спектру відчуттів, зможе оцінити їх і насолодитися. І Кігай навчає нас цього. І у світі, де суспільну і індивідуальну цінність людини визначають передусім за її успіхами, багато хто перебуває під непотрібним і зайвим тиском. Сьогодні будь-яку систему оцінювання зазвичай вважають гідною і справедливою тільки тому, що її можна конвертувати в конкретні досягнення – зростання кар'єри або прибуткові інвестиції. Будьте спокійні, ви можете вдатися до ікігай – життєвого принципу, що не вимагає нікому нічого доводити. Проте досягнути цього нелегко. Іноді навіть я сам собі нагадую цю істину, хоч народився і виріс в Україні, де поняття ікігай зрозуміли багатьом. У своїй доповіді на конференції «Тед. Як прожити понад 100 років» американський письменник Ден Бютнер розмірковував про ікігай як про ідеальну практику здорового життя і довголіття. До моменту написання цих рядків про мову Бютнера переглянули понад три мільйони разів. Бютнер розглянув особливості способу життя в п'яти регіонах світу, де люди живуть найдовше. Кожен із цих блакитних регіонів, як називає їх автор – має свою культуру і традиції, що сприяють довголіттю. Серед них Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Коста-Ріці, Ікарія в Греції та громада адвентистів Сьомого дня в Лома-Лінді у Каліфорнії. Пальму першості серед названих регіонів з найдовшою тривалістю життя здобула Окінава. Окінава це префектура на півдні Японії. Тут мешка сила селена довгожителів, які вже перетнули сторічний бар'єр. Бютнер використовує слова місцевих мешканців як пояснення того, з чого складається ікігай 102-річний майстер карате сказав йому, що його ікігай полягає в удосконаленні навичок бойових мистецтв Сторічний рибалка розповів, що його ікігай тричі на тиждень ловити рибу для, для родини 102-річна жінка повідомила, що її ікігай тримати на руках свою крихіну пра-пра-пра-пра-онуку За її словами, це схоже на стрибок у неба Такі прості життєві історії наочно показують, з чого саме складається Ікігай – з відчуття співтовариства, збалансованого харчування та усвідомленої духовності. Найдивовижніше, що ці принципи втілені в життя саме на Окінаві, хоч їх загалом поділяє чимало японців. До слова, довгожителів багато в різних частинах Японії. Згідно з відомостями Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту країни, у 2016 році тривалість життя японських чоловіків була на четвертому місці в світі. Середній показник – близько 81 рік. Після Гонконгу, Ісландії та Швейцарії. Японські жінки за тривалістю життя піднялися на другу сходинку. Середній показник – 87 років. Слідом за Гонконгом та Іспанією. Дуже захопливо спостерігати за тим, наскільки природно японці приймають ікігай. Науковці мед... Медичного факультету університету Тохоку з міста Сендай у північній Японії опублікували в 2008 році ґрунтовне дослідження, присвячене позитивному впливу ікігай на здоров'я, сенс життя, яке варто прожити, ікігай та смертність у Японії. Для дослідження використали інформацію від багатьох респондентів, що дало змогу зробити статистично підтверджені висновки щодо залежності між ікігай та різноманітними корисними для здоров'я практиками. Під час роботи науковці проаналізували дані 7-річного дослідження, що було здійснене Організацією національного медичного страхування в Осакі у префектурі Міягі. 54 996 відвідувачів Центру громадського здоров'я в Осакі – це місцевий державний заклад, що надає медичні послуги мешканцям 14 муніципалітетів віком від 40 до 79 років. Отримали анкету для самостійного заповнення. Анкета складалася з 93 питань, які стосувалися історії родини, фізичного здоров'я, шкідливих звичок, споживання алкоголю та тютюну, роботи, родинного стану, рівня освіти та інших чинників, пов'язаних зі здоров'ям, серед яких було й запитання про ікігай. Останнє питання було таке – чи є у вашому житті ікігай? Опитуваних просили обрати один з трьох варіантів відповідей – так, ні або непевний. Проаналізувавши анкети близько 55 тисяч опитуваних, дослідники дійшли висновку. Ті, в кого немає відчуття ікігай, дуже часто неудружені, безробітні, мало дбають про свій рівень освіти, мають погане або слабке, на їх думку, здоров'я, частіше зазнають психічного стресу, відчувають сильний або помірний біль у тілі, Частіше фізично малорухливі, менше ходять пішки. У тих, хто має відчуття ікігай, усе навпаки. Пев Певна річ на підставі тільки цього дослідження не можна робити висновок, що ікігай сприяє поліпшенню родинного, трудового життя та освітнього рівня або нагромадження різноманітних успіхів у житті підвищує ікігай. З певною обережністю можна стверджувати, що людина, яка має відчуття ікігай, зазвичай відчуває в собі здатність будувати щасливе й активне життя. Ікігай – це своєрідний барометр, який широко і наочно відображає життєві погляди людини. Крім того, показники смертності в людей, що позитивно відповіли на питання про ікігай, виявилися набагато нижчими, ніж у тих, хто відповідав негативно. Вищий рівень смертності, пояснюють, меншою схильністю до захворювань серценно-судинної системи. Цікаво, що між тими, хто позитивно відповів про ікігай, і тими, хто негативно – немає різниці з погляду ризику виникнення онкологічних захворювань. Чому в людей, які володіють ікігай, зменшений ризик серцево-судинних патологій? Збереження здоров'я залежить від багатьох чинників. Складно сказати точно, які з них відіграють істотну роль. Проте, мабуть, люди, що володіють ікігай, більше рухаються, а тому ризик серцево-судинних захворювань у них істотно нижчий. Справді, проведене осакі дослідження виявило, що люди, які ствердно відповіли на питання про ікігай, Провадять активніший спосіб життя, ніж ті, хто відповів негативно. Ікігай задає вашому життю метою одночасно дає силу йти до неї. Нині ресторан Сукія Басі Дзіро знаменитий на весь світ. і Його часто відвідують такі королі гастрономії, як, наприклад, Жоель Робюшон. Проте Дзіра Оно стартував скромно. Його родина відчайдушно намагалась якось вижити, і Дзіра Оно доводилося вечорами працювати в ресторані коли він навчався в початковій школі. Це було до того, як у Японії за на законодавчому рівні заборонили дитячу працю. Одень він іноді засинав прямо на заняттях. Коли вчитель, щоб покарати, його виставляв за двері, Дзіро Оно втікав до ресторану і завершував роботу, або намагався поробити частину справ заздалегідь, що хоч трохи розвантажити вечірні години. Відкриваючи свій перший ресторан суші, той самий, що врешті перетворився на сукія-басі Дзіро, Оно не ставив перед собою мети створити один з найліпших закладів у світі. Тоді відкрити ресторан суші було досить дешево. Для цього потрібне було звичайне для японської кухні начиння та невибаглива обстановка. Це й не дивно, якщо згадати, що на початку свого існування, у період Едо, в XVIII столітті, суші були просто вуличною їжею, яку продавали з'яток. Для ресторан Суші був шансом позбутися злиднів, аж ніяк не більше. Потом почався довгий і складний шлях нагору. На кожному етапі своєї кар'єри Оно знаходив підтримку і натхнення в ікігай, а в невпинній гонитві за якістю завжди слухав свій внутрішній голос. Усе це було не так просто довести до пуття. Оно не раз умовляв себе не здаватися, надто на початку, коли публіка ще не звернула уваги на його напружену працю. Він крок за кроком поліпшував свій бізнес. Наприклад, придумав спеціальний контейнер, який уміщався в нестандартний простір під стійкою і давав змогу підтримувати чистоту й порядок. Він удосконалив інструменти, якими користувався для приготування суші, не здогадуючись, що його доробок використовуватимуть в інших ресторанах та зрештою визнають як оригінальний винахід. Не кваплячись, Оно з любов'ю поліпшував свою справу, бо розумів, як важливо починати з малого. Перший принцип Ікігай Я хочу, щоб ця невелика книжка стала скромним помічником для тих, хто хоче більше дізнатися про принципи Ікігай. Сподіваюся, розказавши вам історію про дзіро... дзіно-оно, я в загальних рисах показав, що охоплює це поняття та яку цінність воно становить. Як ви переконаєтеся далі, ікігай може докорінно змінити ваше життя. Ви зможете жити далі, стати здоровішим і щасливішим, отримувати від життя більше задоволення та позбутися стресів. Відчуття ікігай навіть здатне зробити вас творчими і успішними. Ви можете здобути всі переваги ікігай, якщо збагнете сенс цієї життєвої філософії і навчитеся застосовувати її у житті. Поняття «ікігай» тісно пов'язане з японською історією та культурою, а тому, щоб пояснити його сутність, я здійснюватиму екскурси в японські традиції, одночасно шукаючи відповідники в сучасних звичаях. На мій погляд, «ікігай» становить своєрідне когнітивне і поведінкове ядро, навколо якого організовано різноманітні життєві звички і системи цінностей. Той факт, що японці використовують термін «ікігай» у повсякденному житті – не завжди достеменно розуміючи значення цього слова, підтверджує його важливе значення, особливо у світлі лексичної гіпотези, яку вперше висунув англійський психолог Френсіс Гальтан наприкінці XIX століття. На його думку, у мові кожного народу зашифровано важливі індивідуальні особливості його культури. І що важливіша ця особливість, то більша ймовірність, що вона буде виражена через певне унікальне слово. Для ікігай існує окреме найменування, а отже це поняття відображує важливу психологічну особливість японців. Ікігай – це японська життєва мудрість, сукупність властивих певному суспільству унікальних реакцій і моделей поведінки, які розвивалися впродовж віків у тісно спаяній острівній державі. Звісно, щоб мати ікігай, не обов'язково бути японцем. Коли я думаю про ікігай як про радість життя індивіда – я згадую один особливий стілець, який бачив у Великій Британії. У середині 1990-х років, після захисту докторської дисертації, я кілька років працював у фізіологічній лабораторії Кембриджського університету. Я жив у оселі, що належала видатному професорові. Ознайомлюючись з кімнатою, у якій я мав поселитися, професор показав на один зі стільців і зауважив, що він по-особливому важливий для нього. Коли ти був ще дитиною, Батько зробив цього стільця саме для нього. Цей різновид меблів нічим не відрізнявся. Щиро кажучи, стілець був кривуватий і грубо зроблений, та мав досить неоковирний вигляд. Якби цей стілець продавали на ринку, за нього навряд чи дали б багато грошей. Проте, за блиском у професорових очах, я здогадався, що цей стілець має для нього особливе значення. І це було найголовніше. Він посідав важливе місце професорському серці просто тому, що його зробили батькові руки саме для нього. У цьому й полягає сенс сантиментальних цінностей. Це невеликий, проте досить виразний приклад. Концепція ікігай чимось схожа на стільця, якого показував професор. Це вміння знаходити, упізнавати і цінувати радості життя, які мають сенс тільки для вас. Цілком нормально, що ніхто, крім вас, не бачить у них особливої цінності, Хоча як ми переконалися на прикладі Оно, та як ви не раз іще побачите на сторінках цієї книжки, пошук індивідуальної радості життя нерідко приводить до бажаних соціальних наслідків. Ви можете знайти виплескати і випликати власне відчуття Ікігай, не кваплячись, таємно дбатимете про нього, поки воно не принесе бажаних плодів. На сторінках цієї книжки ми розглянемо спосіб життя, культуру, традиції, світогляд і філософію Японії та дізнаємося – які можливості для здоров'я і довголіття містяться в принципах ікігай? А разом з цим спитаємо себе, які наші сентиментальні цінності? Які дрібниці приносять нам задоволення? Розділ 2. Заради чого ви встаєте вранці? Для когось устати з ліжка ніяка не проблема, іншим це дається доволі складно – Якщо ви один із тих, хто не поспішає вилізти з-під ковдри, мріючи про те, щоб цей день виявився святковим, і чекаєте на другий або третій сигнал будильника, цей розділ для вас. Щоб пояснити сутність ікігай, іноді кажуть – це те, заради чого ви встаєте вранці. Це те, що безперервно мотивує вас жити своїм життям. Можна сказати, це те, що пробуджує у вас апетит до життя, спонукає раду зустрічати кожен день. Як ми побачимо в цьому розділі, щоб робити свою справу, японцям не потрібні грандіозні мотивувальні схеми. У повсякденному житті вони радше покладаються на маленькі ритуали. З п'яти принципів ікігай, про які йшлося на початку цієї книжки, раннє вставання може бути особливо виразним прикладом принципу «починати з малого». Хірокі Фудзіта торгує тунцем на відомому токійському рибному базарі цукідзі – він знає, що таке рано вставати. Він завжди прокидається о другій годині ночі і збирається на роботу. Коли він підходить до своєї крамниці, на дворі ще темно, навіть улітку. Фудзіта одразу ж енергійно береться до, спра... до праці, до якої він звик за стільки років. Чому Фудзіта прокидається так рано кожного дня? Для цього існує особлива причина. Він як посередник просто зобов'язаний знайти найліпшу рибу і тому не може дозволити собі прогавити якісний товар адже його клієнти завжди залежать від нього. Світ поступово відкриває для себе неземний, чарівний смак тонця Торо і дедалі більше уваги приділяє процесові відбору й обробки якісної сировини. Фудзіта перебирає десятки рибин, викладених на підлозі у спеціальному відділі ринку, прагнучи вибрати найкращі для своїх клієнтів, більшість з яких – найвідоміші ресторани суші в Токіо та околицях, серед них, звичайно, і Сокія Дзіра. За словами Фудзіта, вибрати добру рибу – складний вид мистецтва. На ринку цукідзі тунця продають цілим. Торговці не мають змоги зазирнути всередину рибини під час купівлі. Єдиний спосіб зробити правильний вибір – це оглянути м'ясо на зрізі біля хвостового плавця. Зазвичай Фудзіта торкаються зрізу й обмацує рибу, намагаючись відчути, чи м'ясо всередині кондиційне. «Публіка не завжди правильно розуміє, який тунець смачніший», – каже Фудзіта. Люди зазвичай вважають, що найліпший – це яскраво-червоний, свіжий на вигляд тунець. Проте така думка хибна. Насправді, найкращий тунець має скромніший вигляд. Він м'якший, має значення й те, яким способом рибу виловили. Ідеальним буває один тунець на сотню. Багато хто намагається знайти рибу особливої форми і забарвлення. Але помилитися дуже легко, адже якісна риба дуже часто схожа або навіть не відрізняється від звичайної – вже обвітреної. Я прокидаюся в інші ночі, бо мені треба знайти цю особливу рибу. Я завжди питаю себе, чи вдасться мені знайти її сьогодні на рибному базарі. Ця думка піштовхує мене вперед. Можливо, ми всі маємо сприймати ранок так, як це робить Фудзіта. Нам багато відомо про фізіологію мозку, зокрема те, що ранні години найпродуктивніші та найбільш творчі. Наукові дані свідчать, що під час сну мозок фіксує спогади у межах своїх нейронних схем, відсортовує інформацію про денну діяльність. Дослідження, присвячені динаміці консолідації пам'яті, досі не завершені. Припускають, що нові спогади надходять на тимчасове зберігання в ділянку мозку, що має назву гіпокамп. Істотна роль гіпокампа в цьому процесі не викликає сумнівів, оскільки люди, в яких ушкоджено цю ділянку мозку, втрачають здатність формувати нові спогади. Ці спогади поступово мігрують до кори головного мозку, де саме й консолідуються в довготривалі спогади. Мозок здатен дуже ефективно зберігати, об'єднувати та індексувати спогади навіть за умовне надходження вхідної сенсорної інформації. Уранці, якщо ви добре виспались, мозок завершує свою важливу нічну роботу. Ви беретеся до щоденних справ, а мозок свіжий і відпочилий, і знову здатен накопичувати нову інформацію. Ранкове привітання – Японською Охайо і зоровий контакт активізують у мозкові систему внутрішнього підкріплення, що приводить до ліпшого функціонування його гормональної регуляції, унаслідок чого краще працює імунна система. Важливість цих ефектів доведена статистично, хоч їхні причино-наслідкові зв'язки до кінця ще не з'ясовані. Як ми побачимо далі, звичка прокидатися в досвіта закорінена в японській культурі, Тож не дивно, що японці дотримуються певних правил, як і коли потрібно вживати Охайо. До цього тут ставляться дуже серйозно, оскільки механізми гормональної регуляції мозку, як відомо, гармоніюють з рухом сонця, а циркадні ритми людини пов'язані з природними циклами зміни дня і ночі, то цілком розумно синхронізувати своє життя з рухом сонця. Отже, раннє вставання, як важливий складник японської традиції, має своє пояснення з погляду неврології. Проте, як уже згадувалося, у нього виявлений культурний аспект. Японія – це держава, де в ранішньому сонцю завжди надавали великого значення. Сьотоку, син принц Сьотоку, син імператора Йомея, що правив Японію в VII столітті, був надзвичайно обдарованим. Легенди твердять, що він міг слухати і розуміти одразу десятьох людей, які говорили одночасно. Принцеві Сьотоку – приписують проведення позитивних політичних реформ, зокрема, запровадження Конституції 17 статей, у першому параграфі якої окремо сказано про особливу роль ва – гармонії. Докладніше про це дивись на сторінці 79. Офіційні листи до імператора Китаю принц Сьотоку розпочав так «Від суверена країни вранішнього сонця». Це він нагадував, що Японія розкинулася на схід від Китаю – там, звідки піднімається сонце. Згодом цей образ закріпився у віках, і в західних країнах Японію досі іноді називають країною вранішнього сонця. Слово «Японія» – це екзонім. Назва, уживана поза межами поширення певної мови. Японською мовою цю державу називають «ніпон» або «ніхон». Проте обидві форми означають те саме – «походження сонця». Ідею країни вранішнього сонця візуально виражає національний японський прапор – хіномаро – сонячне коло. Тривалий час у Японії сонце було об'єктом поклоніння, символом життя та енергії. На Новий рік багато мешканців устають у досвіта або не лягають усю ніч, щоб побачити перший схід сонця в Новому році. Існує традиція підніматися вночі на гору Фудзі, щоб з її вершини вклонитися сонцю, що сходить. Численні японські торгівельні марки – пиво, газети, страхові компанії, сірники, телевізійні канали та інше – використовують у своїх логотипах і заставках зображення сонця, що сходить. Ще одну причину, чому японці полюбляють починати свій день у досвіда, можна знайти в економічній історії країни. У період Едо, 1603-1868 рік, коли Японією керували сьогуни роду Токугава, Майже 80% усього населення становили селяни. Навіть 1945 року, після швидкої індустріалізації та урбанізації Японії, близько 50% японців і далі жили із сільського господарства. Селянинові, якщо він хоче зібрати щедрий урожай, потрібно вставати в досвіта. Вплив сільського господарства, напевно, не буде вже таким дивним. Якщо згадати, яку велику роль в, Японії, в японській економіці відігравав рис – Саме рис був найважливішим, майже священним продуктом для цієї землі. Японці жертвували рис своїм богам. Рисовий пиріг став своєрідним символом прийдешнього Нового року. Саке – популярний японський алкогольний напій – також виготовляють з рису. Священні прикраси в сінтоїських храмах виготовляють з рисової соломи. Сьогодні в сільському господарстві працює лише 1,5% від загальної кількості населення Японії – Роль рільництва у свідомості середньостатистичного японця значно зменшилась. Проте багато концептуальних схем, пов'язаних із сільським господарством, живі й досі. Та впливають на щоденне життя світогляд людей. Наприклад, висаджування рисової розсади та збір урожаю восени – це один із найважливіших ритуалів, що має здійснювати особисто імператор. На території імператорського палацу в Токіо розкинулися спеціально призначені для цього рисові поля. Імператор власноруч висаджує паростки та збирає врожай, і цей процес транслюють по національному телебаченню. Імператор символічно втілює весь японський народ, і він садить рис, оскільки це робила більша частина населення, щоб прогодуватися. Проте не тільки селяни вставали рано. Серед крамарів ранні вставання та праця в досвіді також були бажаними – щоб усе рухалося вперед, а ще для того, аби заощаджувати вночі паливо та свічки. Відоме старе японське прислів'я – «хто рано встає, той заробить три мони». Мон – японська грошова одиниця в період правління Муроматі. За змістом воно схоже на англійське прислів'я – «ранній пташці дістається черв'ячок» та багато інших висловів різних народів. Загалом мешканці Японії вважають, що рано встава... ран... раннє вставання – Цілком виправдане з економічного погляду. Нині це можна спостерігати на прикладі постачальників, які встають ще поночі, щоб вирушити на ринок потунця, або на прикладі трудоголіків бізнесменів із фінансового сектора. Вони приходять до офісу рано вранці, щоб устигнути відреагувати на активність іноземних ринків. Напевно, найнезвичайніша сфера діяльності в сучасній Японії, у якій звичай брати, братись до роботи до сніданку, сприймають буквально. Це сумо. Як відомо, борці сумо тренуються ще до сніданку. Фактично, тренування сумоїстів відбувається тільки вранці. У день борці відпочивають, сплять або присвячують час хобі. Звісно, сонний відпочинок відбувається лише після щедрого застілля, що допомагає борцям підтримувати у формі їхні знамениті велетенські тіла. Ранкова фізична активність глибоко закорінена традиція, Ще один приклад цього – радіо Тайсо. Це радіоруханка – короткі фізичні вправи під музику для людей різного віку. Програма «Радіо Тайсо» впроваджена 1928 року відповідно до урядового розпорядження країни для поліпшення загального фізичного стану громадян, і відтоді вона виходить постійно. «Радіо Тайсо» стало для японців звичкою, неперервною традицією, яка звикла, яка зникла ненадовго, тільки на 4 роки після Другої світової війни – Переважна більшість населення ознайомлюється з нею ще в початковій школі. Першокласників привчають рухати ногами й руками в такт музиці. Вправи досить прості, щоб їх могли повторити навіть шестирічні діти. Під час літніх канікул організовують місцеві зустрічі радіо Тайсо, а діти, що їх відвідують, отримують заохочення – штампи. Якщо дитина набирає певну кількість штампів, наприкінці канікул їй вручають подарунок – ласощі або канцелярське приладдя. У Японії вважаючи, що ця традиція має величезну освітню цінність, оскільки заохочують дітей рано лягати спати і рано прокидатись. Це здорова звичка, яку особливо важливо – прищепити в наш час, коли діти довго сидять за цифровими розвагами, іграми та відео на YouTube. Тому дітей заохочують виховувати в собі дух сонця, що сходить. Певна річ, це аж ніяк не пов'язано з націоналізмом. Програма «Радіо Тайсо» – приклад того, як метливість допомагає багато чого досягти. Іноді «Радіо Тайсо» організовують на будівництвах і фабриках, де фізичні вправи перед роботою вважають за нагальну потребу. Навіть в офісах білі комірці розпочинають свій день із фізичних вправ. У наші дні найпослідовніше вправи «Радіо Тайсо» виконують люди похилого віку. У парках біля житлових будинків часто можна побачити групи старших людей за ранковою гімнастикою. Вони займають свої позиції рівно о 6.30, саме в той час, коли на хвилі «Радіо-1» розпочинають трансляцію музики для радіо «Тайсо». Це їхнє ікігай. Зображення людей в уніформі, які виконують вправи в унісон, від часу до часу з'являються в міжнародних засобах масової інформації для того, щоб створити образ Японії як колективно орієнтованої країни. Проте рух старших людей, що вийшли вранці на радіо Тайсо, навряд чи можна назвати впорядкованим і синхронним. Ви побачите людей, що розсипались майданчиком, і кожен із них робить гімнастику по-своєму. Дехто не встигає за музикою, інші жваво перемовляються, рухаючи руками і ногами. Інші приєднуються всередині гімнастики або можуть піти ще й до її завершення. Тобто існує велика кількість особистісних підходів, і кожен із них сприймається толерантно. Напевно, програму «Радіо Тайсо» можна назвати апофеозом японського принципу ранкової активності. На її прикладі ми спостерігаємо цікавий соціальний аспект «ікігай», оскільки вона об'єднує людей у дусі гармонії і стійкості – третьому принципу «ікігай». Та це ще не все. Музика «Радіо Тайсо» для японців має особливе значення. Її використовують у багатьох популярних японських фільмах і драмах. Особливо актуальним у контексті цього розділу варто визнати вміння радіти малому. Багато японців традиційно починають ранок із солодощів, зазвичай запиваючи їх зеленим чаєм, хоч останнім часом його часто замінюють кавою або чорним чаєм. Це, звичайно, також має свій сенс. Будь байдуже, де у світі ви опинились, якщо ви звикли відразу після сну їсти свої ласощі, наприклад, шоколад, і пити каву, у вашому мозкові буде звільнятися дофамін – підштовхуючи вас до дії, прокинутися, щоб отримати свою винагороду – каву й шоколад. Як співала Мері Поппінс в одноіменному мюзиклі, чайна ложка цукру допомагає випити ліки. Підвестись рано вранці з ліжки допоможуть вам також інші приємні дрібниці. Більшість японців дістаються на роботу досить довго, особливо ті, хто мешкає у великих містах, як от у Токіо, Нагої, Юосаці та їхніх околицях. Я сам, коли був учнем старших класів, Їздив до школи потягом, що вирушав від моєї станції о 6.20. Щодня я сідав до того самого вагона. На сусідніх місцях завжди бачив кількох знайомих людей. І що було цікаво і надихало, що ранку у вагоні декілька офісних працівників, їдучи на роботу, радо грали в сьогі – японські шахи. Цей клуб гри в сьогі був чимось схожим на клуб радіо Тайсо. Потяг людей до спілкування посилював мотивацію, для ранньої подорожі на роботу. А це третя основа ікігай – гармонія і стійкість. Досі згадую все це як образ майже ідеального щастя. Отже, радіо Тайсо і Сьогі можна вважати ефективною схемою підтримки першого, третього та четвертого принципів ікігай. А саме починати з малого – гармонія і стійкість – радіти малому. Ясна річ, вам не обов'язково народитися в Японії, щоб практикувати звичку «Прокидатися рано». Зрештою, кожна країна – це земля, де сходить сонце. Якщо дивитися з космічної станції, немає жодної різниці. Кожної миті сонце сходить для одного місця і заходить для іншого. Можливо, ви захочете організувати свій варіант «Радіо Тайсо» або клубу Сьогі, пов'язані з вашою рідною культурою. Може, ви започаткуєте книжковий клуб або візьметесь готувати смачний сніданок, на який будете радо чекати під час вашої ранкової пробіжки, або вправ для розтягування. Зробіть так, щоб уміння радіти малому працювало на вас, і тоді ви зможете починати свій ранок з ікігай. Розділ 3. Кодаварі та переваги усвідомленого мислення. За останні роки Японія стала популярним туристичним краєм. Тільки 2010 року країну відвідало близько 8 мільйонів іноземців. У 2015-му цифри зросли до 20 мільйонів. Юрби туристів на вулицях популярних міст Токіо, Кіото та Осаки стали звичним явищем. Туристів можна побачити навіть у віддалених селах, у ресторанах, що досі були відомі лише місцевим мешканцям. Тепер туристи прагнуть дістатися тих місць, яких раніше намагалися уникати. З часів модернізації держави японський уряд намагається залучати якомога більше туристів. У період Мейдзі 1868 1912 для туристів з Європи та Сполучених Штатів Америки побудували готелі західного типу. У ті часи Японія не була економічно розвиненою та орієнтованою на експорт країною, а іноземну валюту, яку привозили до країни туристи, високо цінували. Після Другої світової війни відбулось бурхливе економічне зростання, і кількість іноземних туристів уже не відігравала важливої ролі порівняно з виробництвом електроніки й автомобілів, які стали основним джерелом надходження іноземної валюти. Проте недавно в Японії іноземних туристів знову стали цінувати. Японська індустрія, наштовхнувшись на конкуренцію з боку Китаю, Кореї і Тайваню, а також через розвиток у США інтернетної економіки, поступово втрачає колишню перевагу. Свого часу Міністерство економіки, торгівлі і промисловості, скорочено МЕДП, прищеплювало думку, що набожність і страх – це руші корпоративної Японії. Нині ж це міністерство вважає невід'ємною частиною, механізму для отримання прибутку, м'яку силу нації. Надихнувшись рухом «Кул Британія», МЕДП ініціювала компанію «Кул cool Джапан». Завдання компанії – стимулювати розвиток невиробничих галузей економіки і перетворити туризм на нове джерело прибутків нації. Збільшення кількості туристів вважають одним із першорядних завдань ініціативи «Кул cool Джапан». Серед головних привабливих рис Японії туристи завжди згадують високий рівень обслуговування і педантичну увагу до деталей. Речі, які японці сприймають як належне – від майже бездоганної роботи потягів Синкансен до миттєвого доправлення м'ясних страв швидкого харчування – вражають і навіть викликають неприхований захват мешканців інших країн. Туристи часто зауважують, що в Японії дуже чисто – Усе завжди працює і відбувається вчасно. Громадські вбиральні, зручні крамниці, громадський транспорт – усе це здається ретельно налагодженим і здобуває найвищої оцінки. Місцевих мешканців хвалять за доброту і чуйність. Ясна річ, часом бувають і труднощі. У Японії, як і скрізь, є некомпетентні люди і організації. Японці, що завжди прагнуть бути на найвищому шаблі, самі часто скаржаться на погіршення стандартів. Проте, загалом, за обслуговування і доброзичливість, японці здобули б 12 балів із 12 можливих. Щоб зрозуміти, чому в Японії на такій висоті якість товарів і послуг, треба збагнути концепцію кодаварі. Поняття кодаварі важко перекласти. Найчастіше його пояснюють як відповідальний підхід або наполегливість за взятість. Втім, ці слова, як і численні поняття, зароджені в певному культурному контексті, не зовсім точно передають значення слова. Кодаварі – це особистий стандарт, якого неухильно дотримується людина. Часто, хоч і не завжди, цей стандарт пов'язаний з професійною діяльністю та певним рівнем якості продукції. Це ставлення, що часто супроводжує людину впродовж усього життя, становить центральний елемент ікігай. Кодаварі за своєю природою дуже особистісне – це вияв гордості за свою справу. Коротко кажучи, кодаварі – це ставлення до справи, що передбачає особливу увагу до найдрібніших деталей. Якщо казати про п'ять принципів ікігай, то кодаварі належать до першого з них – починати з малого. І кодаварі не вимагає виправдовувати свої зусилля якоюсь масштабною метою. У Японії туристи найчастіше помічають, що в країні функціонує багато маленьких ресторанів і барів які належать приватним особам, а не мережам ресторанів або конгломератам. Такі заклади самобутні, унікальні, індивідуальні. Вони репрезентують смаки своїх власників. Нерідко в них подають кодаварі но і пін – коронну страву, гордість господаря. Десь таку страву готують в незвичних складників, а десь має значення, з якого регіону привезли продукти. Ще де інде скільки часу потрібно для її приготування – Відвідувачі по-справжньому цінують такі заклади, де можна не тільки скуштувати унікальні страви, а й спокійно поспілкуватися та відчути єдність з іншими людьми. Цікавий приклад відома локшина – рамен. Японці продемонстрували велику майстерність, перетворюючи запозичену за кордоном ідею на щось близьке до досконалості. Цей вид локшини вперше з'явився в Китаї, проте в Японії ця страва змінилась до невпізнаності – Існує багато способів приготування цього виду локшини. Усе залежить від вибору складників, способу приготування і смаку бульйону. Якщо два японці засперечаються щодо свого улюбленого різновиду рамен, можете бути впевнені, що ця суперечка триватиме нескінченно. Один з найпроникливіших японських кінемаграфі... кінематографістів, Дзюдзо Ітамі, у гумористичній формі вшанував Кодаварі, виражений через рамен у своєму фільмі «Кульбаба». 1985 року. У фільмі показано всі аспекти приготування рамену – варіння бульйону, замішування тіста для локшини, кількість і пропорції інгредієнтів. Крім того, гості ресторану повинні знати, як правильно насолоджуватись смаком рамен. Усе це дуже куменно зображено у фільмі. І хоча захоплення локшиною рамен подано в доволі гротескній формі, а стрічка здебільшого розважальна, вона викликає сміх саме тому, що в ній так багато правди. Починати з малого і доводити кожен крок до досконалості – у цьому й полягає головний принцип господаря бару, де готують рамен. І цю думку поділяють широкі кола громадськості. Кодаварі – це риса, яка вимагає такої непохитності і зосередженості на своїй справі, що часом доходить до безкомпромісності. У Японії існує стереотипний образ господаря бару, де готують рамен. Цій людині властиве кодаварі – вона буркотлива, вимагає від відвідувачів тонко розумітися на предметі. У кульбабі власниця бару залишається задоволеною тільки тоді, коли клієнти випивають весь бульйон до краплі. Та насправді кінцева мета кодаварі – це спілкування між людьми. Найвища та найцінніша винагорода за працю, що супроводжує приготування ідеальної миски рамен – це усмішка на обличчі відвідувача. Стів Джобс також володів Кодаварі, хоч і навряд чи називав таким словом свою рису, яка щоразу спонукала його вдосконалювати чергову модель айфона. Кодаварі було визначальною характеристикою Стіва Джобса. Можна навіть сказати, що він у душі був японцем і розумів справжню сутність Кодаварі. Звісно, Стів Джобс був видатною особистістю, проте в Японії дух Кодаварі поширений серед доволі звичайних людей – від власників маленьких їдалень ізакай до виробників мармурової яловичини і тонця з оми. Порт у префектурі Аоморі на півночі країни. І, напевно, у цьому й полягає унікальна особливість країни. У Японії живе багато людей, які демонструють своє особисте кодаварі. Дрібні фермери не шкодують часу і сили, показуючи дива винахідливості, щоб виростити найякісніші та найсмачніші продукти. Вони ретельно обробляють ґрунт, Планують і педантично обрізають рослини, поливають їх, дуже ретельно ставляться до відбирання різноманітних сортів, які будуть висаджені. Намагаючись починати з малого, вони, спра... вони по-справжньому працюють, не покладаючи рук. Один з найяскравіших аспектів кодаварі це те, що людина, прагнучи досягти своєї мети, виходить далеко за рамки прогнозів, установлених механізмами ринку. Якщо ви хочете досягти успіху, то маєте виготовляти товари розумної якості. Проте, коли ви досягли певного рівня, навіть незначне зростання якості потребуватиме значних усиль. Так само працює крива навчання. Крім певних випадків, у навчанні обов'язково настає момент, коли студентові не треба глибше занурюватися в той чи інший предмет, оскільки підвищення оцінки, яку він отримує, невелике, а отже йому ліпше зосередитись на чомусь іншому. Проте людям, що володіють кодаварі, невластиві такі міркування – вони не можуть задовольнятися просто доброю локшиною рамен. У гонитві за якістю вони не зупиняються на цілком пристойному тунці, пригадайте фудзіту. Якщо ви виготовляєте просто добру або цілком пристойну продукцію, це безумовно принесе вам виправданий успіх. Утім, людям, яким властиве кодаварі, цього замало. І вони йдуть далі, хоча, здається, у них немає для цього певної причини. Досить добре для них означає не зовсім добре, Насправді це можна називати творчим божевіллям. У певний момент сторонньому спостерігачеві може здатися, що ці шукачі досконалості вдаються до крайнощів. Стільки зусиль і заради чого. Та саме в цю мить відбувається щось дивовижне. Виявляється, що в гонитві за якістю насправді існують нові висоти. Настає момент прориву або появи чогось зовсім нового. Разом з новою категорією продукції виникає абсолютно новий ринок, де люди готові платити за якість, про яку раніше навіть не можна було мріяти. Візьмімо вирощування фруктів. У цій галузі Японія досягла надзвичайного ступеня кодаварі. Виробники фруктів постійно підвищують рівень якості. Дехто навіть мріє виростити ідеальний плід, наприклад, полуниці, смак яких поступово змінюється від кисловатого до солодкуватого. У японському фруктовому магазині класу «Преміум», що називається «Сембікія», Продають ідеальні фрукти, і одна з найцікавіших властивостей цих фруктів – у них немає одного стандарту досконалості. Зазирнувши до відділу полуниці, ви ніби стаєте свідком різних напрямів еволюції, що не обов'язково ведуть до однакової форми та смаку. У Японії навіть існує елітна ліга фруктів. Перший магазин «Симбікія» відкритий в 1834 році. Там продають фрукти надзвичайної якості, і якщо вашу продукцію продають у магазинах «Симбікія», Можна вважати, що вона потрапила до зали слави для фруктів. Якщо ви опинитесь в одному із магазинів «Симбікія Токіо» або за його межами, то, напевно, будете вражені неймовірно високими цінами і красою фруктів, які здебільшого нагадують зразки мистецтва. Найвдаліший приклад ідеального плоду із «Симбікії» – мускусна диня, що була так названа завдяки її особливому мускусному ароматові. Сама лише згадка про «Симбікію» викликає в уяві образ мускусної дині. Вона неймовірно дорога і зазвичай її купують як подарунок. Для японців подарована мускусна диня – найвищий знак подяки. Знак поваги. Диня з магазину Симбікі може коштувати бозна скільки – від 20 тисяч єн – 200 доларів за штуку. Це може здатися смішним, але якщо знати, як багато зусиль і кодаварі докладено до вирощення цієї дині, ви, можливо, вважатимете покупку дуже вигідною. Мускусні дині із Симбікі вирощують за методом «одне стебло, один плід». Зайві плоди зривають, щоб вони не відбирали поживних речовин у єдиного головного плоду. Люди знають, скільки зусиль докладено для вирощування цієї дині, тож не вважають ціну фантастичною. Хоч ніде, ніде правди діти, мало хто може дозволити собі її купити. Якщо вам пощастить і ви дістанете як подарунок мускусну диню із симбіки, то приготуйте себе до абсолютно нового відчуття – Солодкість, соковитість, вишуканість аромату і вигляду. Якщо ви не можете дозволити собі цілої дині, скуштуйте скибочку, яку продають у кав'ярнях або в ресторанах мережі Симбікії, де пропонують ті самі плоди, що й у магазині. Фрукти із Симбікії – це витвори біологічного мистецтва, створені завдяки Кодаварі, що властиве фермерам. І щоб отримати докази цього мистецтва, плід, певна річ, треба з'їсти. Припустімо, ви обожнюєте канцюку. Чудово стигли манго, що коштує понад 10 тисяч єн – 100 доларів. Манго із симбіки покладене в яскраву подарункову коробку, схоже на коштовний камінь. Неймовірно висока ціна плоду зробить вас нерішучим. Ви побоїтесь навіть доторкнутися до нього, не кажучи вже про те, щоб просто його з'їсти. Проте, якщо ви не почистите його та не поріжете на шматочки, то не зможете по-справжньому насолодитись смаком манго. Іншими словами, щоб оцінити його, ви маєте його знищити. Який це тонкий досвід – викладете пахучу скибочку до рота, пережовуєте, ковтаєте, і от його більше нема. Ваш 100-доларовий делікатес закінчився. Можливо, японці захоплюються чудовими плодами, бо це один з аспектів загальної віри в ефемерне. Показовий приклад – традиція ханамі, коли японці щовесни насолоджуються цвітінням сакури. Японці серйозно ставляться до швидкоплинності в житті. Щоб з'їсти чудове манго або вишукану мускусну диню, потрібно кілька хвилин. І це принесе вам тільки короткочасне задоволення. Ви не можете тримати, втримати це задоволення. На відміну від аудіовізуальних стимулів, ви не можете закарбувати смакове враження того, що їсте. І в найближчому майбутньому це не зміниться. Не можна зробити селфі-смаку. Віра в ефемерний складник ікігай, уміння бути тут і тепер, п'ятий принцип – можливо, найглибший і наймудріший з п'яти принципів. Звичайна швидкопливна насолода – це не особливість Японії. Французи також цілком серйозно сприймають чуттєву насолоду, як і італійці, або українці, китайці і навіть англійці. У кожній із культур можна знайти своє натхнення. Та ось ще один приклад кодаварів японській культурі – посуд. Японці завжди цінували кераміку – Посуд для чайної церемонії у всі часи викликав особливе зацікавлення, коли знатні воїни здобували славу в бою, як символічну нагороду, вони прагнули дістати знамениту порцелянову чашу. Розповідають, що деякі були навіть розчаровані, коли замість коштовної чаші отримували замок і землі. Вони та знать особливо високо цінували чаші, які називають Йохен Тимоку. Слово Йохен позначає метаморфози що відбувається під час випалювання посуду в печі. Припускають, що Йохен Тимоку вперше виготовили в Китаї у X столітті, і таке виробництво тривало протягом кількох сторіч. Тимоку – японська назва Тяньму, знаменитої гори, що височіє на захід від Гудж-Гуанчжоу, Китай, де, як гадають, виробляли цей особливий різновид чаш. Поверхня чаш Йохен Тимоку вкрита малюнком зоряного неба, темно-блакитного, фіолетового та інших кольорів. Він схожий на галактику, що сяє в чорному просторі космосу. Саме тому я називаю її просто «зоряна чаша». Нині у світі залишилось тільки три зоряних чаші. Усі вони збереглись в Японії, і кожна з них зареєстрована як національний скарб. Вони не схожі між собою, кожна з них неповторна і справляє незабутнє враження. Існує багато легенд про цінні чаші. Але історія про зоряні чаші просто зачаровує. Подейкують, колись існувала ще четверта зоряна чаша, її беріг легендарний полководець Ода Нобунага. Припускають, що чашу знищили тоді, коли ода Нобунага несподівано загинув у стінах храму Хонодзи у Кіото 1582 року, коли проти нього повстав його васал Акеті Міцухей... Міцухіде, це сталося під час державного перевороту, саме тоді, коли всі сподівались, що Ода Набунага об'єднає Японію та покладе край по сторічним чварам періоду Онін. Оду Набунага заскочили з Ненацька. Коли він зрозумів, що немає жодного шансу перемогти або втекти, гордий Ода підпалив храм і здійснив сеппуку. Вогонь знищив усе, зокрема й коштовну чашу. Сьогодні таємниця виготовлення зоряних чаш – одна з найбільших в історії кераміки – Вважаю, що для їхнього виготовлення використовували польовий шпат, вапняк та оксид заліза. Залежно від того, як підготувати глину, у яких пропорціях змішано та як поводиться на поверхні виробу глазур, у процесі нагрівання і охолодження чаша може мати різноманітні текстури і малюнок. Ці чаші вирізняються оздобленням. У печі вони зазнають майже алхімічного процесу трансформації, який гончарі до кінця не розуміють та не контролюють. Серед багатьох варіантів з'явилися на світ і зоряні чащі, найімовірніше – наслідок випадкового збігу рідкісних обставин. Імовірність появи зоряної чаші становила приблизно менше одного шансу на десятки тисяч. Прагнення створити копію зоряної чаші стало справжньою пристрастю та кодаварі для багатьох відомих японських гончарів. Вони настільки люблять цю дорогоцінну чашу, що бажання відтворити її стало метою і сенсом усього їхнього життя – Зоряна чаша стала для цих людей своєрідним священним граалем. Один із них – Сукіті Нагає, дев'ятий, майстер у дев'ятому поколінні та власник гончарної майстерні в місті Сето, що неподалік Нагої, де колись були володіння Одина Бунаги. Нагає – це прізвище, а Сукіті – особливе спільне ім'я, яке беруть собі всі майстри династії. Відтворити зоряну чашу мріяв ще його батько – Сукісі Нагає, восьмий, Сукітіна Гає 9 запевняє, що його батько належав до категорії людей, які одного разу розпочавши, присвячують якійсь справі все своє життя. У дитинстві Сукіті Гає 9 тисячі разів чув батькові розповіді про зоряну чашу. Вони звучали щодня. Крім того, батько так захопився ідеєю відтворення зоряної чаші, що на якийсь час навіть покинув свою звичайну справу виготовлення традиційної кераміки Сито. Сукіті Гає восьмий. Вдалося досягти неабиякого прогресу, і якоїсь миті здалося, що він близький до остаточної перемоги. Проте за цим почався тривалий період застою. Так і не створивши зоряної чаші, він помер від інсульту. Нагає після прийняття звання Сукіті Нагає-9 намагався відтворити чашу. Він придбав понад сотню різноманітних матеріалів для виготовлення кераміки і почав поєднувати їх у різних пропорціях. Нагає випробував більше, ніж 700 різновидів Юяку – особливого композитного складу, яким покривають кераміку перед випалюванням. Вважаю, що зоряні чаші вийшли з керамічних печей Дзянь у китайській провінції Фудзянь. У регіоні, де виготовляли кераміку Дзянь, було близько 10 печей, і найпевніше, зоряні чаші були зроблені в одній з них. Одна з таких печей, яку розкопали нещодавно, завдовжки 135 метрів, чи